Зберігаючи позу наближення, Хелена відривається від підлоги, відчуває потужний поклик дзеркала, яке повільно починає утягувати її в себе. Вона не здатна вручатись. Страх і цікавість охоплюють її. Невже вона зможе увійти в амальгаму? Що там за нею? Хто чекає на верхівці? Хелена приглядається пильніше і бачить на тій горі силует оголеної рудоволосої жінки. А мерехтливе світло випромінює ті довгі розплетені коси. Вона впізнає себе і з подивом дивиться на тих двох, що стоять нерухомо, як варта. Хто з них? Справжня вона. Щоб перевірити, Хелена здогадується зробити певні рухи. Підносить руку до свого волосся і починає прочісувати його розчепіреною п'ятірнею. Волосся клочем вилазить з-під її пальців і встиляє підлогу. Жінка на горі усміхається і притуляє тонкого білого пальця до своїх вуст. Дзеркало продовжує втягувати Хелену. Вона вже зовсім близько від його поверхні. Вона розуміє, що за хвилину опиниться там, звідки вже ніколи не повернеться. Хелена стогне у вісні і не може прокинутись. У кінці чорного тунелю виникає нове видіння, довкола свічки сидять десять ротіней. Коли вони одночасно повертають обличчя на стоїн, Хелена впізнає їх, страх минає. Дзеркало зупиняє її наближення, Хелена плаче. Це вони, ті, для кого вона писала свої книжки. Їх десятеро, десятеро божевільних людей, котрі відчули навернення. Десять однодумців, яких вона не розпізнала відразу. Їхні очі випромінюють любов, світло і життя. Вони сидять дружнім колом в кінці чорного тунелю. За їхніми спинами вимальовується море. Золота-облакитний горизонт. Насичена зелень екзотичних дерев. Теракотовий берег. Дзеркало тьм'яніє. Немов екран телевізора. Хелена прокидається. Субота. Вихідний день. Щось змінюється, майже непомітно і невідчутно. Але Хелена прокидається з усмішкою. П'якау дивиться в вікно. Люди йдуть на базар, з базару, вони несуть у кошиках фрукти і овочі, малину, суниці, помідори, огірки. У цьому робочому кварталі всі жінки огрядні, а всі чоловіки у подібних картатих сорочках та спортивних штанях. Усі вони знають одне одного, вітаються, зупиняються побалакати. Поки жінки ходять базаром, чоловіки скупчуються біля кіосків, купують горілку у білих пластикових склянках – стають щільним колом, затуляючись спинами друзів від прискіпливих очей дружин. І уже зранку не буває свого звичайного повсякденного стану. Стан трави. Крізь чути, як в сусідній квартирі розпочинається звична для вихідного дня сварка. Хили не знає. Якщо ці сусіди починають кричати, це надовго. Розпочинає високий жіночий голос – Хелену завжди дивує, про що можна кричати годинами. У чому проблема, котра потребує такого шаленого лементу? На одній ноті, без зупину. Жінка сварить доньку. Нарешті вступає донька, вона кричить ще голосніше, але повторює єдину фразу, її добре чути досить. Дістали! Повторює разів десять, після чого не стає черга чоловіка. Потім вони кричать «Всі разом!». Це така що суботня розминка перед тим, як глава сімейства почне свердлити стіни. Тепер Хелені зовсім не утямки, «Чому вона тут?» Чи могла б вона жити так, як ці люди за стіною? Вона вирішує сходити на базар, поки угамуються пристрасті. Спочатку вона ходить поміж рядів безтямно, а згодом загальна метушня поглинає її. Дивно, але їй вперше хочеться готувати. І справа не у тому, чи їстиме вона. Сенс у тім, щоб згадати, як це робиться. Починається все з того, що вона бачить на базарі гори солодкого болгарського перцю. Він величезний, світло-зелений, товсто-шкірий і чудово пахне. Хелена бере два кілограми. Вона не знає, скільки потрібно, просто не може відмовитись від того, що накладає на ваги продавщиця. Ще цей і той з червоним черевцем. Вона згадує, що з ним робити. Вона купує фарш, цибулю, рис...